Timotei, capitolul 2, versetul 6, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Nu este faptă mai mare, preț mai desăvârșit și dragoste mai copleșitoare ca atunci când cineva se dă pe sine morții pentru ca să trăiască altul. Dar cu cât mai mare și mai desăvârșită a fost jertfa adusă de Domnul Isus, care a părăsit Slava cerească, a luat chipul nostru de oameni păcătoși și a murit pentru noi, vrăjmașii lui, ca prin această moarte să putem trăi în vecii vecilor. Cine poate cuprinde cu mintea dragostea lui și prețul pe care el l-a plătit pentru răscumpărarea noastră? Și acest lucru s-a adeverit la vremea cuvenită. Da. Este o vreme cuvenită pentru orice lucru. Vremea plătirii prețului de răscumpărare pentru păcatele noastre a fost. Vremea primirii acestei răscumpărări este acum. Cine vrea să fie izbăvit de sub puterea păcatului, cine vrea ca să primească viața și fericirea veșnică, să prindă prilejul acum, pentru că dacă trece vremea cuvenită, zadarnic o mai caută. Cea din latură a cunoașterii lui Hristos este în legătură cu păcatele mele. Numai după ce îl cunosc ca pe mântuitorul meu personal, îl pot cunoaște ca pe Fiul lui Dumnezeu și ca pe Împărat al Lumii. Numai după ce cunosc crucea, primesc lumină pentru cunoașterea celorlalte laturi ale adevărului veșnic. Prin cruce pot intra în templul vieții și luminii veșnice. Prin cruce pot ajunge la fericita unitate cu Dumnezeu și cu copiii Lui. Fără valoare mântuitoare ar fi învățăturile Domnului Sus dacă n-ar fi crucea. Moartea Lui este viața învățăturilor sale și viața noastră. S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. S-a pierdut pe Sine în moarte ca să ne găsească pe noi în viață. Cu prețul vieții sale, jertfite pe crucea Golgotei, s-a făcut Domnul Iisus Mântuitorul, mijlocitorul și totul nostru, al celor care credem în El. Dacă am primit prin credință răscumpărarea Lui, suntem proprietatea lui și el face cu noi tot ce vrea. Noi nu mai suntem ai noștri, ci am devenit mădulare în trupul său, el fiind capul. Și cum niciun mădular nu mai poate pleca din trup, tot așa și mădularele trupului lui Hristos. Ele fac, trebuie să facă, numai ceea ce le poruncește capul. Aici este taina unității bisericii. Cine face parte din biserică, din trupul sfânt, înțelege bine adevărul acesta pentru că îl trăiește. Ca să fii mântuit și ca să poți ajuta și pe alții să ajungă la mântuire, trebuie să te dai pe tine, să te lepezi de tine. Aceasta e condiția de temelie pusă de Domnul Isus Hristos și întărită prin însăși pilda vieții sale. El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Cel din tâi dușman al lucrării lui Dumnezeu în noi și prin noi este Euul nostru, firea noastră veche. Dumnezeu nu își începe lucrarea decât acolo unde nu mai este alt stăpân. Păcatul de temelie al eului omului este mândria. acesta e duhul lui Lucifer și unde este mândrie este și ură și minciună și alte mari păcate. Domnul Iisus și-a dezbrăcat slava cerească și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea a putut să fie mântuitorul nostru. În smerenie și în blândețe dovedim că avem Duhul lui Hristos și că purtăm jugul lui în lucrarea Evangheliei pentru mântuirea sufletelor. Cine este creștin trebuie să adeverească prin însăși trăirea lui adevărul despre jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos. S-a umilit pe sine pe cruce ca să ne înalțe pe noi pe tronul slavei. S-a făcut pe sine blestem ca să putem intra noi în binecuvântările veșnice. O, cât de mare este dragostea lui, cât de nepătrunse este mila lui pentru noi! Cum să nu-l primești ca mântuitor și domn al vieții tale pe cel care a făcut atât de mult pentru tine? S-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, deci și pentru mine și pentru tine. N-ai vrea să te dai și tu lui? El s-a dat morții pentru tine iar tu te dai lui pentru a primi viață. Acum e vremea cuvenită pentru a primi prețul plătit de el atunci pentru tine. Vremea viitoare este vremea cuvenită pentru judecată, este vremea cuvenită venirii sale. Toate la vremea cuvenită. Nu pierde prilejul. Binecuvântat să fie marele nostru răscumpărător, Domnul Isus, pentru prețul plătit pe crucea de pe Golgota pentru noi, slavă veșnică numelui său. Versetul 7. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Apostolul Pavel a fost făcut de Domnul Iisus, propovăduitorul și apostolul răscumpărării printre neamuri. Pe oriunde mergea, înălța cu puterea acest unic steag, Hristos cel răstignit, prețul de răscumpărare al neamului omenesc din robia păcatului și a morții. Credința și adevărul pe care le propovăduia printre neamuri erau Isus Hristos cel răstignit, cel înviat, cel înălțat în slavă, cel care va veni a doua oară. Aceste patru laturi ale Hristosului adevărat, el nu le despărțea niciodată și totdeauna începea cu latura primă, adică crucea, Hristos cel răstignit. Fără cruce nu se poate ajunge la credința cea adevărată și la adevărul cel curat. Prin cruce se poate înțelege și învierea și înălțarea și venirea Domnului Sus. În Hristos se cuprinde credința și adevărul. Cine l-are pe Hristos ca mântuitor personal să nu se teamă de rătăcire. Dar cine nu l-are pe Hristos în trăirea lui, n-are nici adevăr și nici credință adevărată, chiar dacă și-ar însuși cu mintea cea mai curată învățătură evanghelică. Adevărul este duh și viață. Christos felul lui, era trăirea și propovăduirea Marelui Apostol Pavel. Christos felul lui, era mediul, atmosfera în care se mișca și din care lucra acest mare slujitor al Evangheliei Harului. Christos felul lui, era bucuria și desfătarea acestui vas ales de Dumnezeu pentru ca să împlinească planul său. În umblarea lui printre semeni, fiecare om propovăduiește ceva se propovăduiește pe sine, necazurile, nevoile și calitățile sale, propovăduiește pe oameni, fie că îi lingușește din interes, fie că îi înalță din pricina talentelor, aducându-le un fel de închinare, propovăduiește grupul, religia sau neamul din care face parte, prin acest lucru își culege și el partea de mândrie, sau propovăduiește pe Hristosul cel adevărat, trimis de Dumnezeu pentru mântuirea a tot ce este pierdut, aceasta e propovăduirea cerută de Dumnezeu. Orice creștin adevărat, omul născut din nou este un propovăduitor al lui Hristos după darul pe care l-a primit și prin viața trăită clipă de clipă. Cine poartă lumina este un propovăduitor al luminii. Numai cine poartă în sine pe Hristos învață pe semeni credința și adevărul. Poate fi o credință fără adevăr și poate fi adevăr fără să fie crezut. Numai când sunt unite amândouă, rodesc o viață sfântă după voia lui Dumnezeu. Apăsat, zice Sfântul Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint. Tot ce e în afară de Hristos, de cuvântul lui, de Duhul lui, e minciună. Adevărul este numai în Hristos, pentru că numai Hristos este adevărul. Acest adevăr îl propovăduia Marele Pavel tuturor oamenilor. Acest adevăr trebuie să-l propovăduim și noi în orice timp și orice loc. Adevărul despre cruce, despre înviere și despre înălțare trebuie să-l mărturisim fără încetare, adică să dovedim că am murit față de păcat, că am înviat din moartea păcatului și că am fost înălțați de pe pământul păcatului. Al propovădui pe Hristos numai așa se poate, altfel totul e teorie goală și fără putere de viață. Viața e singura putere pentru a vesti adevărul și credința. Ca să învăți pe neamuri credința și adevărul Când înveți pe neamuri credința și adevărul, ele încetează de a mai fi neamuri și se contopesc în unicul popor al lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru fapte bune. Neamurile trebuie învățate credința și adevărul. Nu poți avea credința și adevărul atâta vreme cât ești stăpânit de un Duh străin de Duhul Unirii și al Unității. Slujba pe care o avea Apostolul Pavel este și slujba noastră a tuturor credincioșilor. Să învățăm pe oameni credința și adevărul. Numai prin credință se ajunge la tainele adevărului și prin adevărul cuvântului lui Dumnezeu se ajunge la credință. Să-i învățăm adevărul scris. Fără credință nu se pot apropia de Dumnezeu. Și nici o faptă, cât ar fi ea de bună, el nu primește, dacă nu este izvorâtă din credință. Credința fără adevăr este moartă, iar adevărul fără credință este fără rod. Vine Domnul, vine Domnul, Versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Rugăciunea este pentru credință ceea ce este mantaua pentru trupul omului, care îi acoperă celelalte haine. Dacă rugăciunea este la locul ei în viața credinciosului, toate celelalte laturi ale vieții duhovnicești sunt la locul lor. Fără rugăciune nimic nu stă bine. Se povestește că pictorul german, Peter von Cornelius, s-a dus pe jos la Roma, la vârsta de 23 de ani, împreună cu un prieten. Ei găsiră ospitalitate în fermele care erau de-a lungul drumului. Într-o seară, în Tirol, ei intră la un țăran bogat pentru a nopta la el. Înainte de a merge la culcare, stăpânul casei și-a strâns familia și servitorii pentru a citi cu ei un capitol din Biblie și pentru a se ruga. Cei doi prieteni n au auzit mare lucru, dar au așteptat politicos să se termine totul, după care s-au dus la locul pregătit lor. Cum ora era înaintată, Cornelius a ieșit doar puțin să se bucure de răcoarea nopții. A auzit o voce care venea dintr-una din camerele din casă și și-a plecat fără să vrea urechea. Era țăranul bătrân care se ruga pentru oaspeții săi, cerând Domnului cu toată stăruința să le atingă inima încă în primăvara vieții lor și să-i aducă la el. Cornelius a fost adânc pătruns. Nu putea să înțeleagă ce îl făcea pe bătrân să se intereseze atât de mult de doi necunoscuți și pentru prima dată a avut viziunea a ceea ce este dragostea lui Dumnezeu. A înțeles că viața sa fusese goală și zadarnică în comparație cu fericirea pe lângă care trecuse până atunci și cu dragostea al cărei obiect era el. A căutat mântuirea și a găsit-o. Astfel rugăciunea bătrânului Țăran Tirolez a fost o binecuvântare veșnică pentru sufletul lui. Să citim încă o dată versetul de mai sus. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Nu numai rugăciunea, dar și felul cum te rogi are mare însemnătate înaintea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori nu primim răspuns la rugăciunile noastre pentru că nu ne rugăm bine, adică nu îndeplinim condițiile unei rugăciuni adevărate. Trebuie să ne rugăm pentru ca să ne putem ruga. Iată șapte din piedicile care stau în calea rugăciunii: să ne cercetăm în lumina lor și să ne îndreptăm într-o de noi. 1. Egoismul omenesc este prima mare piedică, Iacov 4 cu 3. 2. Nelegiuirea din inimă, Psalmul 66 cu 3. Închinarea la idoli, Ezechiel 14 cu un închinător la idoli este acela care pune altceva înaintea lui Dumnezeu. 4. Vrăjmășia din inimă, Marcu 11 cu 25 5. Amărăciunea și lipsa de bunăvoință în legătură cu oamenii, Petru 3 cu 7 6. Refuzul de a auzi și răspunde la strigătul celui sărac, Proverbe 21 cu 13 și 7. Rugăciunea fără credință și rece Iacov 5 cu Versetele amintite arată câteva din piedicile care stau în calea rugăciunii. Mâini curate. La evrei era obiceiul ca în timpul rugăciunii să se ridice mâinile în sus. Dacă mâinile nu erau curate, adică dacă au lucrat ceva păcătos, dacă au furat, dacă au lovit pe cineva, atunci rugăciunea nu era primită. Nu e vorba însă aici numai de mâini curate, ci de curăție în general. Inimă curată, cuget curat, minte curată. Învățătura celor 12 apostoli, una din cele mai vechi cărți creștine, spune Nu te duce la rugăciune cu un cuget rău. Sfântul Isaac Sirul de asemenea a spus Să fii promițător de rău și să te rogi e același lucru ca și cum ai fi semănat pe mare și aștepți recolta. Sinceritatea este baza curăției sufletului care vine înaintea Domnului Isus pentru a se ruga. A fi curat nu înseamnă a fi lipsit cu totul de păcat, ci dorința sinceră de a scăpa de păcat, de a ajunge la curăție. Deci curăție în dorința de a ajunge la curăție. Fără mânie Este a doua piedică arătată în versetul amintit. Misticul Evagrie, monahul, spunea Mânia este ciuma rugăciunii. Cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire căci este asemenea celui ce vrea să aibă vedere ageră, dar își tulbură ochiul. Dacă cineva s-ar înfrâna de la mâncări și băuturi, dar prin gândurile rele ar întări mânia, acela se aseamănă cu o corabie ce călătorește pe mare, având pe dracul cârmaci. Mânia nu trebuie să fie cu cei ce se roagă, ea este veninul șerpilor. Ava Agaton spunea, mâniosul, chiar dacă ar scula vreun mort, nu este primit de Dumnezeu. Dacă mânia este ciuma rugăciunii, înseamnă că ea nimicește viața și puterea duhovnicească, așa cum ciuma nimicește tot ce-i viu în calea ei. Duhul mâniosului este moartea rugăciunii. O rugăciune moartă nu se poate mișca spre Dumnezeu. Fără îndoieli A treia piedică arătată în verset Cel ce se roagă și se îndoiește să nu se aștepte să primească răspuns la rugăciunea lui. Credința este aripa rugăciunii, fără credință rugăciunea stă pe pământ, aripa credinței însă o să spre cer. Un lucru trebuie subliniat în versetul de mai sus, în orice loc, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Când spunea vreau, Apostolul Pavel nu se avea în vedere pe sine, căci el nu avea de făcut o lucrare personală, ci pe Domnul Isus, în a cărui ogor fusese chemat să lucreze. Voia Domnului Iisus devenise voia slujitorului său, Pavel. A fi creștin înseamnă contopirea deplină cu Domnul Iisus Hristos, cu voia lui, cu cuvântul adevărului său, să se roage în orice loc. Să nu existe loc în care credinciosul să nu se poată ruga, ci pretutindeni el să-și îndrepte ființa lui spre Dumnezeu prin rugăciune. Pretutindeni trebuie să se afle în templul rugăciunii, chiar dacă merge pe stradă sau e la serviciu sau în mijlocul familiei, el trebuie să fie în stare de rugăciune. Tot locul trebuie prefăcut într-un templu sfânt prin rugăciune. Psalmul 84, cu 6 Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Stă în puterea credinciosului să prefacă pustia lumii în rai a lui Dumnezeu și piața cetății în templu sfânt pentru rugăciune. Bărbații să se roage. Oare numai bărbații trebuie să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli? Femeile nu? Da, și femeile, pentru că cine se roagă mânios sau plin de îndoieli nu va primi niciun răspuns la rugăciune. După cum se știe, bărbatul este purtătorul seminței vieții. În înțeles duhovnicesc, fie bărbați, fie femei, toți câți au primit în ei pe Hristos prin credință sunt purtători ai seminței vieții celei noi, de aceea trebuie să se roage în orice loc, pentru că numai rugăciunea este aerul duhovnicesc care păstrează viața. Fără rugăciune noi cu putință viața cea nouă în Hristos, Cine respiră bine are și poftă de mâncare, dorește laptele duhovnicesc și pâinea cuvântului lui Dumnezeu prin care poate crește duhovnicește. Frații mei, să învățăm mereu, mereu de la Domnul Isus cum și unde să ne rugăm. Să lungăm din inima noastră necurăția, mânia și îndoiala și așa să ne înfățișăm înaintea tronului de Har ca să fim ajutați cu adevărat sau prin noi să fie ajutați alții. Să ne rugăm în orice loc, căci Dumnezeu este pretutindenea cu noi, dacă noi stăm pretutindenea cu El. Doamne, trezește în mine totdeauna Duhul rugăciunii ca prin El să țin o necurmată legătură cu Tine și astfel să pot să slujesc pe pământ. Amin.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 Um <laughs>